بسم الله الرحمن الرحیم مخ کی مدح المذموم او چه شی مذمومی مد او مدح ہے کہ اس چدنو ذم المذموم دا حقیقت تک ہے کہ د مضموم شی سوکه ذم او کی نمبر 1 ذم الحسد دا حسد چهدنو بدی بیان ول چې حسد خښه نه د تمنا د زوال د نعمت د غیر نه یی تحسد وک وک دبر لدا شی پرغون دی ماته دی ميلونی شو په دمه پرغون دی نم په اولاد ډیر پرغوه دی نمی مال پر زو دے نه کہ علم پر زو دے نہ مثلا فریدل نہ شوہرت په بده نه پر زو نه دیندہ حادثه یو غیب تدا غیر طبی پس خیدل تا پس خیدل حکیا نقل شید یان بازهم انو اذا قال انو قال تتبعتم ما عرفتم بما تعالی شو کو اغا چ ما او په جن دل مین دوانی نش دواوینه شعرا ده شعرا او د کتابونه و محدثی هم ک نیوی لیکړو له ک ی که نو پهجه او تمام من پردن ب ماه و و تمام چې د دی, دی من پریدو په پا ماه او په مطلب د خپل کول دا چې دا کم شر ویللی دی دد شیر په شان شیر به پیدا کې په د خپل ما کې دبردس کماللی دي کړ انفراد دی پهده کې د د په شار شیر بی جانانه دی ویل وا ضا را الله هو نشراف لا تویت اتاحله حالسانانهخص دی لاولت تخوف وللعواقب بلا ميازل للحاسدين ما من على المحسود يذا اراد الله ونشر فزیلت کله چی الله تعالی راغو کی دو خروولو ده فضیلت یوچا لکه مثال په تربه نشه قران رحم الله یو په فضیلت نيزي سرو لګوا دا غینا مخی دا اغا مطبوع د محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم یو فضیلتو یو غراوالیو او حسد برو نو اختل ابو جهل دی نو اختل عدبہ و شیبہ دی نو اختل چی دا خورش بیدتیانو نو دا خورش نو اذا آراد اللہ نشر فضیلت طویت چغار غنرو اطاح لها لسان حسودی اطاح الله تعالی مقرر کی دا غید اخوارا ولد پارا جب دا حسد گرو بس حسد گر را لگی نو دی زائی کی مخالفتو نو دغزائی کی نو دغزائی کی نو دغزائی کی نو دغزائی کی خلق یوری خبري خبری چې چیل محمد رسول اللہ واردی درشد آبوچ ای خبری لگا بل او دا حسس خبرې کې کوي بس د حد ګر جوبه له چې دنه ب کارو کي د غ په تې سره چې دغا دا کو لکه اوس وای لولت ته فلیل عواقي ب نو کافوتای چې د لولا د پاره خبر چې دن هغه حذې پووجه حې ووجبي سره لوله تهوو په موجوددن که یاره موجود د سزاګانو نووي چې په حسد باې سری د سه میلاويږي سظ میلاږي لم یازل للحاسې دي نو ېشببه ووي د ح ګر د پااره ان نعمتون على المحسوده په چا باندې چې دا چا سره حسد کوي دا خو یو قسم احسان کوي دا حسد ګرځدي محسود سره چې دې د سره حسد چې دین هغه کوي خو التفزاګانی دي یقین په خوده کې حسد خښې دی کېنی نو دا بخل کو بتور راغستوي چې دا چا سره کولې ځکه چې دا خو دا سر, آغا دا دا سر, دا خوال آغا سر احسان دی احسان کو خو کار دی لہذا دا کار دی لہذا دا دی خو التفزاګانی دي دي نه زکه من دا نه وایې السلام علیکم ا سبق وا ما حسن مجید خیر ری سلام علیکم و اذا سويت اتا حل حاله سان حسودي لولا التخوف للعواقب لم يزل للحاسدين ما على الم تچې دا وی ما وڅغي والی دا وځه دا ما چې څه د بارو دا غrun روپې دی بیا رسته اوسه دواګې پر الله کوي زم المذمومي اللك مخك مدح المذموم دا مذموم مدح او صد مذموم ذم دا مذموم صد ذم الحسد حسد چدن اغظم نو خطوك نش دګره بار ولك استفساری خو نو خطوك نش دګره بار حسد څه تاوي تمنا دا زوال د نعمت د غیر څنګه می تمنا دا زوال د نعمت د غیر چې په پیرزو نه دینو دنیاوی نعمتی اوکو اخراوی نعمتی خدا میں بدا پیرزو نا دی اسمانونو کی چا حسد چوے دی نو تکابر ته پیدا شوے دی حسد دووجنا شیطان تکابر کرو حسد دے راغلو دی مکا کہ چا حسد را نو را را را را دی دورا ناکار منا دی با قابل دا حابل سر حسد پیدا شو نو آغای قتل دی نای دی آره خو کیه نه کلشیدی ان بازم د بازو علماونه انه قال چې د چې تتبعتو ما هو من د من دواوینه شعرا ما تالاشو ما کو د هغه چې ما ته کوم کتابونه د شاعرانو قدیمه او حدیثه په خواني شاعرانو کو نو وجدت ابا تمام نو اومه د ابو تمام منفردن به معنی قولی چې ده منفرد په ما را دي خپل قول کی یعنی د چا کوم شعر وایره دغه په شعر شعر د چا چې دغه اغان نو وا اذا اراد الله نشرف فضیلت کله چې الله <سؤال> تعالی <سؤال> اراده وکي د خړاوله او د عام کولو د فضیلت دی او چا توویت چې هغه باندې یو عطا حلا لسانه حسودینو مقرر کی دغه فضیلت خړاوله لره جبه د حسد ګرو د صحابه فضیلت نشیاغان هغه په سبد یو دغه فضیلت خوخ کار کی یو علما سوچو نه کی فکرو نه کی دغه فضیلت مارو دغه فضیلت مارو دغه فضیلت مارو نه او د محمد رسول الله یو فضیلتو او هغه او ابو جالد او بدی شیبه جنغه خپل نو هغه حسد نکول نو لوړ د دې چې به مقرره کړي ول هغه د دې چې سپدلسکارو نو بيدتیانو زموند د مشایخ او اوسه زل رحم الله او ټول مشایخ راواله یو فضیلتو هغه نو غخته جدا خورشی نو بعض راې شروعکې نو خلکو د ي خبرې واورې دی چې واورې دی نو بس فلت خور شو و اذا اراد ده الله هو نشره پلتې تویت ط حاله ل سا س دی پس سج لل کوم بس سته لولت یام م لم یزل کچر تیارانو موجود د سزاګانو نو امیشبو د حسد لپاره ان اعمالل محسود نعمتونه ته حسد کوي او نعمتونه خوخه کار دی نو حسد بیا څه کارو ولت سزاګانی دی نو د سزاګانو د وجنه چیتنه دا منګله حسد نشو کولای چې کو یو بیا خ라이 دی وکنا عبدالحی په نشوي لول تخوب موجود نو لولا معاذ جبل موجود وی التکیوات دلوله خبر حدا کی دیځه کوسنه چې ولله تخوف موجودن للاواقع تفکروا فی احسن من من بینی هغې ابيات سوچو کی په خاستصرت په میزدې بیتونو کې دی بیتونو کې کوم خستری تاسو په کې نه لخوا کی ان نابردو زبیانی ویلی ولا ایب فیہم غیر ان نس یوفهم به النفولل من اییر ما په دي ممدینو کې وا د ځ چې د تې چې دی به نه فولون هغه پهدي سره کانډمی دي من ک را کوی کانډمي ما پ راماتې دي د وجهې د ووهلو تاه کارونه دا ای دکه داسیت دی دي که دا یو ای دی چې تور ډېر را خللاې کو جنګونونه ډېر کوي دي د سور چې ر ډم دي د که دا سیبت دی سیبت دی که نه دی ته وي مت مشابه بنظم ورې والله فی کوم تاسو کې بنیشته د غیرره نه په کومه دا ابده کې دی چې ستاسو ممانه چې دی تو آبو هغیبانې ب کېږي بسییل احبتتی ولووطن پهره ولو د دوستستان ودهوط تاسو در د ب د کې چې بس تاسو کل خلک را شي دغه دوستان ای د غ خپل وط بیا ن نو دا اب دکه دا پایده دهسی پته چې تا دووره م موب کوي چې غ خپل دوستستان کې نه وط پري لکه کوته کوله عب في کوم غیرره نا سو ف کوم ف کوم تو ابو ب ې احبتې والوطان اشخ سپدين ویللي ديویللا ع في سوا نزيله بهم یس عن لول اوتهې وال د کې څه دې نشته چې واده دینه چې ملمه په دای سره نذیر به دي سگهت څو ګرا دل یسلوا هغه چې دینه یې رہی عادل اهل خپل اهل یې رہی وطنونه یې رہی نو قران یې دی ارث چې دینه یې رہی لگا ارث دې دا یې لگا یې دیندا حدګه دې پتی سپتګه نه لباضیم لم اتل علی اسمی په نمنه خبردار شوی لا ایب سوا الله تالا لهمو زعفنی وجوعو ولا جارن بے محتضمی دی کی ایسا عیب نشتی دی ہاں دائیو عیب پکے دی چھتا بنی نی دی دی ملمچ اغب اوگے ملمائیں موڑی لکا ولا جارن او نگاونڈی دی بے محتضمی مظلوم پا گاونڈی بانے ظلم نکے اغب مظلوم نواقع کے او ملمچ دینا اغلا ملمسطوب ورکے اوگے نپریجی تا عیب دی بس بسته کنا بسته کنا مانہ ہماری ذات میں صغیب ہے لیکن دکتے نہیں خدا کی قسم ہم فقیر لوگ بنو چې ذات کې معيبون شته دی لگا او پسلونو به کثا وی کلا کا خرسیونو خدا قسم کو خدا قسم چې غریب خلکو خرسی هیونه لگا ا دادی بر نور ان شاء الله داغ داغو مت کہو سب داغ داغو ہے بے داغو تو وہی ہے تو پرورد بھی جار ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں مدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہو